Не то що. Від тієї щирої мови бідолаха заснув, та Тарас не спав уже до ранку. А потім вже і не можна було спати, бо зчинився великий рух. Відімкнули двері, війшли дозорці і почали нагаями заганяти невільників, хто не поспішив сам встати. Принесли і почали паювати між невільників якусь погануванішу юшку та давати пошматкові чорного хліба. Кожний старався не думати про те, що їсть, бо кожний був голодний. Пережили так два важкі тижні. Третього тижня прийшов старий дозорець і став розділювати невільників на гуртки. Їх виводили зараз і саджали на галери. Тарас молив Бога, щоб його не розлучили з його новим побратимом, і воно так і сталося. Їх взяли в одну партію і погнали на одно судно. «Живих у могилу кладуть», – сказав Петро. «Дасть Бог, що з тієї домовини воскреснемо», – відповів Тарас. Розділ 23 Максим Татарин і Корній Клин, переодягнені закупців, помандрували до Черкас. Забрали з собою всі гроші, які знайшлися в громадській скарбниці. Черкаський староста, коли довідався, що Тараса полонили, дуже його жалував. Видав їм зараз письмо з початками, і вони, не гаючись, поїхали в Крим хоч багато вже часу від того минуло, як Тарас пропав, та вони не тратили надії, що його відшукають і викуплять. Поспішали, наче земля під ними горіла, хіба що на нічлігах спинялися. Стрічні татари, довідавшись, по що вони їдуть, не спиняли їх, бо такий був тут звичай. Наші подорожні зустріли по дорозі посольство з Польщі, що також їхало з викупом у Крим. Тепер їхали разом, бо поляків було більше, з перекопу поляки поїхали далі, а наші тут зупинилися, а звідсіля хотів татарин почати розшукування. Та зараз у перекопі довідалися на великий жаль, що Тараса повезли далі до Козлова та що його призначив перекопський морза на султанські галери. Поїхали далі туди ж та знову приїхали запізно. До купця Мустафи боявся татарине щоб його не видав. Тут і слід губився, бо невільників розвозили по берегах Азії, аж Максим розшукав судно Отамана, який перевозив Тараса в Царгород. «Що нам тепер робити?» – спитав Корній. «Важко буде його знайти», – помітив Максим Татарин. «Скільки то султанських галер по морях вештається. Бог мені свідок, що я за Тарасом пішов би на край світу, та хай мені хто скаже, де саме той край світу, як судна пороз'їздилися на всі сторони!» «Вони дуже зажурилися!» Та й таки вирішили поплести в царгород. Ходили щодня до пристані, розпитували, чи не їде в той бік, який корабель, аж нарешті знайшли генуайське судно, яке туди пливло. А що зробити з козаками, які їх супроводжували? Вони були їм тепер не потрібні, та все ж не можна було залишати необізнаних з цим чужим краєм людей на потало долі, де-небудь можуть їх схопити та в неволю запроторити. Тому забрали їх теж з собою, а коні продали татарам. У Царгороді розпитували в невільничому домі. Той самий Потурнак, що відправив Тараса на галеру, запросив їх у свою домівку і тут розказав їм таке Того козака, що про нього ви питаєте, я чим скоріш відправив на галеру, бо отаман судна, що його сюди привіз, звернув мені увагу, що він хоче перейти на бусурменську віру, та радив повести його до молли на науку. Я цього дуже боявся козак гарний на виду, здоровий, кучерявий. Я боявся, щоб людина собі душу не запропастила так, як я окаяний. Я тепер терплю страшні муки, а терпіння на галері це ніщо в порівнянні з цими. Я через них проходжуй вдень і вночі, і ніколи не маю мені спокою. Я знав, що коли б його поставили перед Мулою, і коли б він перевернувся в турка, то зайшов би в високо власти подишаха, а опісля, потурчившись, був би або так само, як я мучився, або став би яничаром і знущався б над бранцями. Тому то я постановив собі, кожного християнина, що схиляється до турецької віри, не допустити до того. Я готовий такого вбити, бо це краще буде для нього, як втратити та занапастити душу. А я тобі кажу, сказав корній, що це були лише якісь хитрощі. Тарас ніколи своєї віри не покине. А коли так, перед тим отаманом говорив, то мав щось інше на умі. Може, він хотів зволікти справу, сподіваючись, що ми привеземо за нього викупи від громади. Ось ми приїхали з викупом, та приїхали запізно, і тепер його, певно, не знайдемо. Коли б я був, це знав, я був би його, певно, затримав. Та коли ви з викупом приїхали, то воно ще не пропало. Ваш козак – султанський невільник. Вам треба піти до уряду і скласти за нього викуп. Якщо він не шляхтиш і не багатий, а простий чоловік, то багато за нього не зажадають. Завтра я покажу вам, куди йти, навіть вам перегладача дам. Я пам'ятаю, на яким судні Тарас поїхав, то неважко буде його відшукати, бо воно все ж колись сюди повернеться, вам треба залишатися до того часу, а це довго не протягнеться. Як так, сказав татарин, то пощо нам зараз викуп складати? Складемо аж тоді, як Тарас вернеться». Бо коли б він пропав, то турки не віддадуть нам того, що взяли. Певно, що ні. Ти добре обдумав. Ви залишіться в моїй домівці. У мене є зайва кімната, яку я відступаю приїжджим купцям, то можу і вам її відступити. Як у вас є папери, то можете собі вільно в царгороді